Berrienten zurekin Pantzo Irigarraia, aitzineko 6 hilabeteetako ekonomiaren bilana egin du honako mehkatalgan barak. Eta bilan aski baiko ga, langa bezia egon kortu dela, eta enpresari doakien ez, giro horoko ga ona dela, gutio etxibaita 6 hilabetea hoetan, jaz baino? Akba edo bayonako aglomerasioko ausapezak erri elkargo bakararen txedearekin uzkur, obeki ikusleizakete, erri elkargo bat baino gehiago egitea eta hauen arteko sindikatorokor bat ondotik Michel Renak miritzeko ausapezan dugu eta untaz, tokiko tokikoa auzapezen ikusmoldia biltzen txigitzen dugu goizeko begi saiiluntan, egun ioldi ostibakikoen aldi, behinateeka seno eta Daniel Oltzomendi Ioldi eta izurako uzapezak en zuen ditugu. Eta miagite azken Leonon lehen deskarta handia bi gugi taldeen artean, Bigen mailako sappelketa bezasten da gaur, beok Lion geziibilitzen du benua ho guz trebitzailearekin aipatuko dugu. Adoren megileinik. Me metoko lau graduko temperatura barnekalde hontan, bai eta lamboa, baina nik duzkiet derder bat eta temperatura gorenak, ama bost, ama seik, gradoren inguruan izanen dira. Eta lehenik Pancho Flores baigurriarra libro, aste lehenian, Xantiana Kasuno abokataka, askatasun galdea pausatua zuen, eta atzo jakinda erabakia kontrol judizialpian askatua edo libratua dela. Joanden irailaren ogoita bian, agastatu zuten Pancho Flores bere baigurriko agorririka aterpetxean, iratxe zorzabal David Pla eta Ramuntzo Sagerzazulekin batian. Poliziak manifestatu duatzo bai honan ere, egun bat pasa bildu dira, hauzite geren aintzinean eien kesuaren erakusteko ahal akidura sobera galdatua zaiotela, joan denokta gilean Parisek aldian gehtatu atentaduen ondotik bereziki. Jean Lassal diputatua Angeko epaite gian agertu da atzo, etzen hau zian deitua, bainan Nikola Bonomezon mediku ohiari bere sustengoaren ekartzeko etorri da, zazpieri eri bisial abortu izaitia zakusatua, belgikako bi mediku ekere bere alde, Nikola Bonomezonen alde itsegin dute, ziotenaz goreitzi behar da egin duenaren zata. Bayonako merkataritza eta industria ganbara, kaskantxe hilabeteko ekonomiaren bilan bat horreztu du, enpresa idikitzea euneko iruterdi zapaldu balimada ere, giro horoko rabaiko ragoa dela, enpresa gutiago etxibaita jasbaino, hori errandu, Andre Garreta, presidentak, gero alibegira, konfiantza jasbaino, handiagoa dela ere gehiatu du intzaketa. Mila iru hogeita iru enpresa berri sortu dira Iparra Euskal Herrian urtarrila eta agorila artean. Iaz baino gutxiago, bainan emaitza baikorki ikusten du Merkataleta Industria Ganbarako presidenteak, enpresa este gutxiago izan baita ere. Enpresa horietaz gain, atzerriko amazazpi enpresa berri ere plantatu dira Iparraldean. Enpleguaren aldetik, azken se hilabeteetan pixka bat gora egin du euneko bat kakotx batez preseski, eta langabeziako puruetan egonkortze bat senditzen da. Euneko bederatzikoa da langabezia Iparra Euskal herrian eta hogeita bosturt ezpetiko langabetuko purua egonkortuzdoa. Komertzioetaz ere egindu pundua merkatalgan barako buruak. Ikearen plantatzea begionez ikusten du, baionako komertzioen ganere eragin baikorra izan baitu batez ere hostalaritzaren zat. Aldiz, inkestek diotela, estela aski bezero kanpoko merkatalguneen zat azpimarratu digu antre garretak. Ezut uh, nikerraiten, Ez Pascal, Pascal Mantri prokozeko buruak o, baizik, hau da, Komertzioen garapenerako e, di, klubo, federazio buruak. De Dio, e, komertzio e, ekipamendu e, gehi egibadela e, eta instalatuko diren ekipamendu guziei aurre egiteko e, comercio, berreun mila pertsona e, gehiago behar liratekela bi urtetan, hogeita ma bos mila aurreikusiak direlarik, bi mila eta hogeita bosterako. 000, Pentsa aldea zenbateko aden. Alors, ce que je vous aler, for... Bakoitzaren urteko negozioak apalduz azkenean, utxuneak sortuko dira fite eta enuke hori gertatzerik nahi. Dikokio bid, orain baionako komertzioei dagokiela eskaintza zabaldu ta aldaketak emaitea iduritzen zaio sezeiko buruari Andre Gajeta. <laughs> Alors Inter IKEA euh, écoutez bon voilà là, IKEA, uh, orda, uh, bainan astapeneko proiektua par, IKEA bakarrik zen eta hori zen konartu onartu ginuena Inter IKEArekin ekipamentu dugu ege izanen dira eta eztiote hiri erdiarei egonkortasuna galarazi bear Proposamenak egin ditugu hiri erdian berantolatzeko aire libreko saltegi galeriak bilaka daitezen ce eta erran berda hiri erdiek baduela bere erakargarritasuna ere tur erakartzen du eta horrekin jokatu behar da bi aktivitate sektore horiekin. Iri erdiko komertzioek harreran indarrak egitea istetenotan ere malgutasuna eta parkalekuekin ere gogoeta eta ere beharko dela urririk izan daitezen dira ZZIak egiten dituen proposamen batzu. Eta IeaA kanpokaldeko merkatalgunea izan ditzakemerkkatalguneak izan ditzazken ondorioak alde bater eratuzi zorokokiala ere egoera ekonomia baiiko ikusten dute enpresek eta konfiantza maila hemendatuz doala azpi markatu du merkatalitza hamarako buruak eta ari beretik atzo hainbat enpresa buru bilduak baitziren ziren donaz zareko lutxi bordan horko mintsaldian entzten da sektoreak Eraikuntzaren sektoreak gibelatzea ezaigutu balimadu joan den urtean aurtean hobekuntza bati buruz duala hori eh, azpimertu dute parte hartzailek eta komeraldegira. itzulttzeko athirikitzeak dira egun Baionako meralitza kaman, formakuntzaren egeformaaz egun guusia. Forkuntza egituretakoekin mintsaldiak iza dira mintzatzen alhalko da, eta atsaldian sei ontan main ingurua egeformaren ondori Harba edo Baionak aldeko aglomerazioko bost uzapezak helgerikin presintzaren aintzinan mintzatu dira atzo Ipagosska Herriko instituzio proiektuaz, prefetaren xedeak uzten dituen argitzeko azterketa sigitzia deliberatu dute hori bi-mailetan bi fiskalitatea eta gobernantziaz ikus molde desberdinak baztergian utziik, Puntu amankomunak, adituz dela, bosta ausapesak, hori heren nauku, Michel Venak, Meritzeko ausapesak. Nous sommes tous favorables depuis toujours à une institution payse basque. C'est denakado jgira, beti danik, iparresko leriko e jdituz urbatequilana. Eran ibaitu, eskoleriko nortasun eta lugar ezagutzen de duen instituzio batekin. La cuestión est de galdea da jakitia, oposa tsoakun egitura hori nola funtzionatzen alko duen. Oktan baitira, hagan gurak, eta frango handiak. Jadanik agertzen dira, abiatu dugun ikerketa lanean. Nous avons eu le travail que nous et institution bide octane en gaiatsenal arasoileri erantzun hasi gabe c'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec les maires de de l'agglomération orregatik aglomerazioko hausapezguzien artean bi ikerketen egitea deliberatu dugu beste bide baten goratzeko helburu berdinerat heltzeko herranai baitu integrazio bat c'est-à-dire effectivement a une intégration nic la bourville centre jote heranes e de aobé le nic ondotik integratzeko. Eski nefo pa, pluto, federe por integrar. Michel Benak, emiritzeko ausa peza, federa zierren haidu, erri elkargo bat baino gehiago egitea hiper eta ondotik, horien arteko sindikat bat edo polo bat egitea euskalegi mailan, posibilitate hori jorratua eta bastertu izan zen dolai du urte, lur alde kolektibitatea astertu izan zelarika. Iri elkargo bakarraz, auzapezen iritzia. Eri elkargo bakarra hiperosko alergia rentzat, tokiko ausa pezeri Ilza goiz guziz emaiten dugu berri xailontan, joan denazte Egun ioldi ostibarrikoen aldi, baina Kaseno eta Daniel Oltzomendi izurakoa Iholdiko lehenik, baina Kasenok duda azkarrak baditu, probusamenarekin Mementoan ono ez duk duze eta hautatuik, ez baia ez ezza eh? Bon, enetako mementoan anitza argura batia, kestione batzu ez, ez, ez dugu agapostoik, herri elkarriua hundi hortana, zer leko hunkain dugun, herri ha hundi horien aldean, haute txea hundien horien aldean, jakinez, uh, uh, oai hartio nola izan dien, nola haidien, daren hartian lanian, uh, gu ez gila apentzia ege prest, uh, hartzeko, egon, egin alain gure servizio horak atxaitzeko hemen, ondo otan, eta hori denak, uh, herri elkarriua hundi hortan ez, Zerbilatek uh, batuko dien uh, sekretario horik, servizio horik, nuen izahindiren, eta hori denak uh, jenden dako kestionea uh, ondia izahindia. Eta servizio horik uh, joa ite mali madia baionat edo hidia ondio itat, bon, emengo uh, jende berkotea adioan uh, peren paperen dako, hori denak uh, zitu ziberiteat. Beniat kaseno, Ioldiko hausapesa eta horre hitza Daniel Oltsumendi izurako hausapesari. Ioldi oztibaren lehenik eta eskoleriko hama herrie elkargoko kipiena da. Hala, beaz, gu badakigu lugaldea aldatuko da. Eh, eskualergia aldatuko da, politika egiteko moldea, sekulan bezala aldatuko da. Eta hor dian eh, mailan bat egitea ez eh, da ideea berria, baina da hipotesia bat, jara. Mena da hori egiten, zer nahizanik eh, eskualergia zantzatikatua izain da eh, hiru edo lau partez, jara. Eta gure beldura ere da, Lugalde berri hortan ere beharko dira moienak, eh? beharko dira dirua, beharko da ahalako ukan. Ni personalki pentsatzen dut, denak ustartuz, kostaldeko halak, barnekaldeko kalitateak, uh, badira ainiz gauza ustartzen aldienak eta eskoalerriain egiteko eta denak, uh, bizten da, hobekio bizitzeko. Daniel Altsomendi, izurako hausa pesa. Eta bestalde, Filip Putu, NPA, edo Nouveo Parti Antikapitalista Alderdiaren Bosse mailia baionanda gaur, biltsar publiko bat kudeatuko do, atxaldiuntako seion taigoiti, lan boltsana. Kirolak rugbian lau azteko pausa baten ondotik, pro debia berriz luzauku, eta miristarendako, ostegun umtan berian izanen da itzordua. Txurigurriak horreit gaiteen hori errteko lau partidak galdurik, sailkapeneko azken postuan direla, eta egoera hori, zuzentzeko lion lehena, lidera errezibituko dute gaur, behatzekla orden gutitan ez da aurkaririko oberena, bainan Benua August, Trebetzaileak azpim erratzen du, ongi lan in tutte lasche in ognautana c'è sempre La, bader, la manera de trabaila prospera portez e fru lan egiteko moldea piskabat alato dugu, agian fuituak ekeriko ditu. Beti behirinda konfiantza hor da, gogoa hor da, agerida jokalaria gogotxu direla, baina orain hori guzia garaipen batekin borobildu behar da. Par una, par personal, yes. Maila pertsonalean egia egoera zailan intzela uste dut, kakotxe artean giotina doieta ikutxe gindu dala beraz konten naiz oraino no hemen izaitea talde unekin lan egitea, uste baitu urte astapenean erakutsi duena baino gehiago balio duela. <lizment> Hautatzen alba ginu ez ginuke lion hartuko, baina ez da antzi behar etxean bi aldiz galdu dugula jadanik eta orain denek irabazi nirabazinaiko dutela. Topa malaueko itxura duen lion gezibitzen dugu, beren jokalarien izenak entzutean, boner edo nalaga bezalakoak dira, baina zaila izanagatik jokalariek desafioa altsatu nahi dute. <lizment> Arraga, Horatxian, behatzer lorten guztitan, B.O. Lyon, eta partida, suseñan emaitan dugure, Euskal Iratietan, Bayona Berriz, Biarratxian, saspiak eta erditan, hariko da, karkazoneko selayan, Bayonak sponsor, do babesle berri bat baduena, orai, hori da, uh, policiaren mutuela. Eta pilotan, noreitera ziko dugu, munduko pilotako pa Mexikon, emengo pilotariak, finala erdietanako, xailkatzen direla, kategoria gusietan, eskushka, bursburu edo binazka, larusko eta gomasko, paletan. Eta bidarten, lehiak eta badar trinketian, Gauracian dira dirabi, finala erdiak, zaspiontan lehena, waltari amule, Mikael González eta Bilbo unkontra, ondotik larralde eta gishan dut, elkarri, Elgar eta ezkujarren kontra finala laru batan hori bidarteko leaketa. Goiz begi saioarekin goa haintzina eta orai beste gialdeko aktualtateari beharako bat Kataluniian Artur Marsen aldi deklarantzia. Kataluniako Justizia auzitzegiratz joanen da goizuntan jazko azaroaren beeratzean, Konstituzionalak debekatu zuen e-referanduma antolatzeak atik, desobedientzia zibila leporatzen dakote, independenziaren aldeko etxean elkarteak jakinarazidu laueun hauza pezek, ba bestuko dutela Artur Mas Kataluniako uh, auzitegirako bidean, eta jadanik asteuntan rrigau eta hortega handereak entzunak izan dira, jaren asoan eta lehen hordeak dirauek. Eta Israelek abisatu du ez ditu baliz palestinaren ilotzak itzuliko. Gatazketan hilak baldin badira, 2000 eta 2000 lau artean, bigarren intifida fada denboran neuhi berak hartu zituzten, ehozketetan ez da din izan, palestinaren aldetik gizatasuna kendu nahi dietela salatu dute. Sirriak egebeldean kontrako erasoak prestatzen du. Bere aliatuekin batean, Iranijakk eta Libaneko ez bola eta egusiak aairean, Milaka gizon mobilizatok izan dira eta horien artean Iraneko iraultzaailar iraultzaren zaintzaile batzu alepotik aialitaizke daes eta Alnusha Sirriako alkaidaren kontra.